Краските Учителят с няколко брата и сестри посети общата художествена изложба в Художествената академия Като минавахме покрай улица Венелин той погледна нататък и прошепна Бъдещи гробници Това беше през 1943 година и наистина през 1944 година при бомбардировките голяма част от улицата се превърна в развалини. Като се върнахме от изложбата, около учителя се събраха доста братя и сестри на площадката пред приемната му стая. Затова влязахме в салона и почна разговор, в който стана въпрос за краските. Червеният цвят има разни нюанси. Известен негов нюанс означава борба, и ако преобладава в теб, ти имаш желание да воюваш. Червеното е Марсов цвят, възбужда и се отнася до човешката воля. Щом някой е ленив да тури дреха с червен цвят. Червеният цвят прави човека активен. Тази краска означава живот и нека я е носи онзи, който е анемичен. Който е болен, да тури кърпа или шал, червен като пламък. Червеният цвят действа на сърцето. Розовият цвят е на любовта. Портокаленният цвят е цвят на човешкото аз и на индивидуализирането. Когато ти е смачкан фасонът, когато си омърлушен, съзрецавай в съзнанието си портокален цвят, за да добиеш чувство за собствено достоинство. Жълтият цвят е на мъдростта и означава интелигентност. Ако в теб преобладава жълт цвят, ти искаш да работиш умствено. Ако искаш да мислиш добре, носи дрехи с жълт цвят и ще се развиеш умствено. Той е цвят на нервната система. Дава простор, урегулира, уравновесява. Зеления цвят е свързан с сетивата, и повече успокоява. Той е магнетичен цвят. Чрез него се образува растеж. Синият цвят е на вярата и на истината. Ако нямаш хубаво разположение, тори пред себе си синият цвят. Той внася енергия и мир. Успокоява. Дрехи от син цвят тунират. Синият цвят е за духовния живот на човека. Тогава можем да растем духовно. При вярата имаш син цвят в своята аура. При вярата ти приемаш и без нея ти не можеш да служиш на Бога. Служенето на Бога се състои в следното. Ще служим на Бога с това, което ни е дадено от Него. При тъмно синия цвят ще почувстваш малко скръп. Това е в запас и трябва да се разредява. Виолетовият цвят е на духа. Означава сила и носи сила. Той е Юпитеров цвят. Отнася се до човешката воля и до човешкият дух. Черен цвят да носи онзи, който е нервен. А за онзи който е здрав, бялото е хубаво. Шапки, чадъри и прочие да не бъдат черни. Който носи черен цвят, става користолюбив. При белият цвят даваш, при черния вземаш. Белият цвят означава чистота. При него има интензивен вътрешен живот. Ако искаш вътрешно да работиш, тори белият цвят за основа. Поетът описва едно цвете, защото зад цветето седи нещо разумно. Бялото цвете ни казва: бъдете чисти. Моравото цвете ни казва: бъдете силни. Жълтото цвете ни казва: мисли добре. Бъди разумен. Червеното и розовото цвете ни казват употребете любовта. Човек да има цветя с различни краски в градината си. Вие обичате някого заради червения цвят или розовия цвят фаурата аурата му. Обичате едного заради жълтия цвят, други го заради вярата му или за синия му цвят, трети обичате заради силата му или за виолетовия цвят, понеже ви го предава. Та вие обичате другите за това, което могат да ви дадат. И хората ви обичат за това, което можете да им дадете. Когато човек обича някой цвят, той има нужда от него и нека да го носи. Изобщо като правило, колкото една краска е с по-светъл цвят, толкова има по-голямо и по-добро духовно влияние. Има краски електрически и магнетични. Например, червен, жълт, ясносин и виолетов. Биха могли да бъдат електрични. А портокаленият зеленият, тъмно-синият, магнетични. Успокоителни цветове са ясно-синият, ясно-зеленият, ясно-жълтият. Днес медицината се употребява лекуване с краски, тъй наречената хромотерапия. Обаче тук въжи един окултен закон, че при лекуване умствените краски действат по-силно от физическите. Човек може да се лекува с краски по-добре, като си ги представя умствено, отколкото с физическите краски. Например, ще облива умствено цялото си тяло или болния орган с но плачи от дадена краска. В смисълта си човек действително създава мисъл-форма, със съответната краска и тя действа по-силно, понеже има по-къси вълни.